In onda Carta e Penna, programma di informazione ancora di Filippo Glorioso. Un cordiale buongiorno da parte di Filippo Glorioso, ben ritrovati con l'ennesima puntata di Carta e Penna, programma che vi ricordo va in onda ogni giovedì da mezzogiorno circa alle 13:13.05 circa. dove parleremo di molte tematiche riguardanti diverse problematiche che affrontiamo durante la nostra quotidianità. Un buongiorno naturalmente a chi sta lavorando, ma anche a chi è appena smontato dal lavoro, soprattutto un buongiorno alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco. gente particolare e anche la protezione civile, perché noi, gli infermieri, i medici, tutte quelle persone che si adoperano per la salvaguardia della nostra incolumità personale, ma anche della nostra salute, non dimentichiamo mai di ringraziare questi angeli custodi, anche se tra questi c'è sempre qualcuno, insomma e qualche defaianza da fare. Ringrazio come sempre la parte tecnica, il nostro Vasco Rossi, ormai lo definisco così, insomma è... Un regista ormai è tutto da tutto tondo, e tra le altre cose, oltre ad essere un grosso eh, manager di tour musicali, è diventato insomma, a pieno titolo, ha vinto a pieno titolo il, il, il premio di miglior regista radiofonico vivente in Sicilia. Grazie a Santi Genovese per la collaborazione fattiva alla parte tecnica. e bisogna ringraziare tutti quanti gli sponsor senza i quali non sarebbe possibile effettuare questa telefon e questa trasmissione eh, di cosa parleremo tra poco intanto in di sport, di calcio perché c'è una bella realtà su Castelbono il Castelbono è già di fatto eh, diamo anche un saluto a delle belle signore che ci stanno eh, visitando stanno visitando in questo momento i nostri studi non diciamo i nomi e i cognomi però insomma voglio dire eh, la telecamera non li può inquadrare ma mi assicuro sono delle persone straordinariamente belle fuori ma bellissime anche dentro quindi grazie per la vostra visita ai nostri studi studi, vi ricordo le modulazioni di frequenza 101.4 per chi mh, volesse seguirci via etere oppure in streaming può farlo su www.crmpradio.it oppure puoi interagire con noi, perché no lo può fare tranquillamente su Facebook mettete pure le vostre opinioni prima di ehm, presentarvi gli ospiti in, per via telefono che ci raggiungeranno tra poco vi dicevo il dottore Fabio Capuana presidente della polisportiva di Castelbono, una realtà storica Castelbono ehm, vince il campionato quindi il prossimo anno giocherà in promozione, sentiremo cosa cambierà nella nomenclatura della squadra, se cambierà il mister e poi parleremo di questa semifinale di Coppa Italia, oggi alle 16 al campo Luigi Fai La di Castelbuono per quanto attiene poi l'estate che ormai le porte sta esplodendo a tutto tondo nonostante la depressione la chiamo così economica eh, galoppante soprattutto nel centro-sud Italia ma in tutta Europa ma in particolare da noi eh, avremo il piacere di presentarvi per la seconda volta, è già stato ospite in occasione della presentazione del suo primo libro Leonardo eh, Ferro da Vinci che è il figlio di eh, Pietro, eh, Pietro Ferro il quale detto così non, non vi dice nulla ma è il manager di Giovanni Baglioni il quale è il figlio del famoso Claudio di Baglioni, lui ha un, un management, si occupa di artisti a tutto tondo e a lui chiederemo le difficoltà oggettive che si incontrano oggi soprattutto nei comuni per il patto di stabilità, che non riescono a spendere i soldi che hanno chi ce li ha, perché ci sono comuni che sono tabula rasa, quindi per chi ce li ha non riescono a fare eh, opere anche pubbliche tipo le scuole, ristrutturazione di strade eccetera, perché il patto di stabilità non gli consente di oltrepassare alcuni limiti e in questo rientra anche la parte culturale, musicale e quindi degli spettacoli. Sentiremo quindi da più Chiedo se ci sono novità in questo settore, cosa sta mettendo in cantiere e d'estate cosa ci riserverà. Fatta questa premessa volevo ringraziare intanto l'agriturismo La Collina del Nibbio che è un agriturismo a quattro stelle, troverete la piscina, potete avere la possibilità di fare delle grosse eh, grandi passeggiate a cavallo immersi in un polmone verde dei neborti perché la collina del Nibbio si trova allocata mh, pochi chilometri sotto Mistretta, esattamente lo trovate in contrada Pantano, Policariti, Reitano e una piccola borgata in, in provincia di Messina eh, e dipende da Mistretta. Quindi svincolate a Santo Stefano di Camastra. indietro come se dovesse andare per Nicosia e a pochi chilometri, pochi chilometri salutiamo la signora buongiorno buona giornata a pochi chilometri da Mistretta c'è Reitano e a pochissimi centinaia di metri dopo la curva insomma, si trova questo agroturismo dove c'è anche un percorso culturale perché sono delle statue che potete visitare delle sculture straordinarie fatte da uno scultore locale di eh, San Fratello. La vista sul mare, insomma, è qualcosa di eclatante, poi mh, i piatti sono eh, di tutto riguardo, vengono preparati dalla famiglia che gestisce la Collina del Nibio, questa azienda agroturistica. I dolci sono veramente mh, qualcosa di spettacolare, ma poi la tranquillità, la pace e soprattutto la serenità di vivere in un luogo veramente meraviglioso. Collina del Nibio, azienda agroturistica. Sì, attenzione, dovete andarci per prenotazione, non improvvisate perché sennò non non vi ricevono, chiamate lo 0900 uno trenta tre ottanta trenta oppure tre due otto quarantasette trenta quattro duecento ottantasei www punto la collina del nibbio punto oppure info chioce la collina del nibbio e così capirete di cosa stiamo parlando allora Prima di effettuare la telefonata io direi di parlare di un argomento che sta molto a cuore, se no se la regia ha qualche consiglio da mandare la mandiamo in onda. Eh, in ultima, ultimamente eh, si è parlato molto di eh, sui di sono i cinghiali eh, ibridi che vivono allo Stato eh, Brado, nelle Madonie ma nei, anche nei Nebrodi, abbiamo cercato di contattare il commissario del parco e di avere di concerto con lui la, eh, come dire, la voce viva dei sindaci del medesimo parco Perché la gente non ne può più di vedere questi cinghiali che prolificano in maniera esponenziale e abbatterne quanto ne vuoi anche sotto banco senza l'ufficialità eh, di una legge precisa regionale. che determina eh, l'abbattimento selettivo, non si è trovata ancora nessuna soluzione, io spero eh, nella prossima puntata di avere il commissario, anche se per telefono il commissario del Parco delle Madonie e di concerto i sindaci che sono maggiormente interessati, quindi le Petrarie, quindi Castelbuono eh, lo stesso Geraci Siculo, San Mauro, insomma per capire un attimo, eh, visto che fanno parte del Consiglio del Parco, cosa stanno ponendo in essere per evitare questo scempio perché gli agricoltori trovano tutto sotto sopra, c'è bisogno di trattori odiarati perché insomma pensano tutto loro. Detto questo io direi di dare la linea alla regia eh, che vi darà alcuni consigli, non so se musicali o consigli per gli acquisti, insomma diamo la linea alla regia al rientro sentiremo il buon Fabio, il presidente Fabio Capone, il presidente della um, Polisportiva di Castelbono. Linea alla regia. Non c'è la luce senza l'oscurità, non c'è immaginazione senza realtà, non c'è l'assoluta grandezza della tua presenza, senza il vuoto completo che mi lascia la tua assenza. Non c'è il colore caldo dell'estate, delle nostre anime agrovigliate, Senza il freddo grigio e cupo del peggiore inverno in attesa di un messaggio una parola solo un segno dico che il sole di sorgio lì sono io ad gelerei d'aspetto il ricordo dire che non mi la mia vita è la rendi io non Non c'è il capirsi anche senza parole, con uno sguardo, un gesto, un bacio di cuore. Senza sapere quanto il silenzio possa pesare quando non c'è niente da dire più niente da fare. Non c'è la pelle al buio che scivola, siorando pelle entrando nell'anima. Se non c'è stata mai una pelle straniera in ospitale che già dopo un secondo viene voglia di scappare. Tu come sole risorge ogni giorno. Io guardo il cielo ed aspetto il ritorno. Dite che illumini completamente la vita e la rendi immensa e grande. Non si può rendere conto di te, non ti si può davvero comprendere, senza sapere quanto è duro esserti lontano, senza avere cercato e non trovato la tua mano. Come il sole risorge ogni giorno, io guardo il cielo ed aspetto il ritorno. this. Pensate che si preannuncia calda se questi sono gli inizi insomma siamo già sui 27-28 gradi nonostante ci sia la brezza marina che un po' refrigera il nostro corpo è, è una cosa importante insomma è avere i piedi ben freschi perché sennò no, il corpo insomma ne soffre la cosa più importante è salvaguardare guardare i piedi perché il corpo dipende molto dalla salute dei nostri piedi allora cosa bisogna fare bisogna andare da impronte calzature lo trovate anche su Facebook impronte calzature chiedete l'amicizia Eh, pensate abbiamo delle scarpe veramente straordinarie, le firme Uomo, Carrera, eh, Renato Balestra, Pierre Cardin la donna XT, eh, Francesco, Francesco Milano e poi eh, dunque Corla e Sanchez, sono delle firme veramente presi per i bambini, adesso abbiamo l'Asso, Walt Disney e tanto altro, poi nei punti vendita insomma a di Roccello lo trovate in via Cesare Civello 53 a Castelbono in corso Umberto 170-12, e, tutta la linea mare, poi le, le, le, le pantofole tutto quanto, quindi la riprendiamo tra poco, e, linea comoda la Riposella e poi anche la borsetteria insomma e di tutto riguardo i prezzi da 19 euro a 59 euro quindi ampissima scelta di scarpe per uomo donna bambino linea al no linea al telefono giustamente perché c'è il buon Fabio Capuana che ringrazio per aver accettato l'invito Presidente buongiorno buongiorno a lei buongiorno a tutti i radioascoltatori come sta? Beh, insomma, io come i vecchi so che lei è sempre in piena forma, ci siamo incrociati stamattina eh, facendo shopping in quelli di Castelbuono e la prima domanda che ti pongo intanto eh, congratulazioni per aver eh, passato, eh, come dire, eh, la, terza, la terza categoria ed essere arrivati in promozione. Una galoppata stupenda. La, la, la terza promozione consecutiva, siamo molto orgogliosi di questo risultato. Eh, ma soprattutto tu perché hai preso, mi pare, il Castelbono in prima categoria e in tre anni l'hai portato in promozione, quindi congratulazioni. Te. La Castelbonese sì, in terza categoria, adesso siamo in promozione dopo 33 anni. Sì, è un risultato che orgogliisce tutta la nostra cittadina, siamo felici di questo, eh, ma è grazie anche agli sforzi di tutta la dirigenza e di soprattutto dei tifosi che quest'anno ci sono stati molto vicini. Eh. Beh, no, no, li ho visti molto scatenati, hanno seguito anche la squadra fuori. Cioè. Senti il segreto di questi, di questi tre anni di successi continui, Fabio? il, il lavoro, il lavoro, la serietà, il, l'accustamento no? di, di tutta la dirigenza oltre che, oltre, la dedizione mia voler assolutissimamente riportare Castelbuono nel calcio che conta annoverarlo tra i migliori e d'altronde Castelbuono ha insomma voglio dire in Nilo Tempore ha avuto delle storie molto belle per quanto attiene il calcio madonita allora si faceva il campionato delle madonie e il Castelbuono insomma navigava in altissime quote senti oltre al come dire al al Gaudio eh, per questi tre anni vissuti alla grande soprattutto quest'anno poi con come tu giustamente sottolineavi eh, Il fatto che la gente, cioè la popolazione, i tifosi si sono aggregati in maniera morbosa alla squadra difendendola con i denti, con le bandiere, con i tamburi. Quindi colliardicamente è stata una bella coreografia vedere sugli spalti, cose che vedremo peraltro anche oggi pomeriggio alle 16 per la semifinale di Coppa Italia, se non erro. Sì, allora noi intanto ti volevo dire che una delle più grandi soddisfazioni che ho avuto quest'anno è quello di essere riuscito a portare eh, quasi 50 tifosi in trasferta prima a Catania e poi a Trapani. Questo è stato un una vittoria per il calcio castelbonese, portare questa gente a girare tutta la Sicilia e indubbiamente, come tu ben sai, perché ci sei anche tu, la domenica alle partite in casa, noi abbiamo, abbiamo avuto un numero di spettatori che è ben superiore con una coreografia, con una coreografia ben superiore a quella di categorie quasi di diciamo di semiprofessionisti professionisti. è vero senti tu sei a capo di questa polisportiva e quindi ci occupiamo anche di altri sport parliamo di pallavolo di pallacanestro, eccetera ma ci soffermiamo un attimino sul calcio quest'anno tu dalla seconda alla terza categoria hai dovuto un attimo stravolgere no, l'assetto tattico della squadra cambiando anche qualche giocatore innestando qualche giocatore che aveva un'esperienza maggiore per, quella, per questa categoria rispetto alla seconda e hai cambiato anche il mister no? Per l'anno che verrà, una famosa, per parafrasare una famosa canzone, eh, cosa ci dobbiamo aspettare? Chiaramente dei rinforzi per la promozione ci vorranno, ma il mister sarà cambiato? Sarà cambiato il modo? Cosa prevedete di fare? No, e intanto, Filippo, concentriamoci oggi su questa semifinale di, di, di, di Coppa Italia, Coppa Sicilia, eh, che per noi è importantissimo, perché mai nessuna squadra... Eh, locale nemmeno del circondare. È un, è un obiettivo storico. Dopo e quindi invito anche tutti i radioascoltatori anche se so che è stata già pubblicizzata abbastanza ma sfrutto anche la tua radio il tuo programma per invitare tutti, spe, tutti i tifosi a recarsi a Campo oggi alle 16 per l'incontro di semifinale di ritorno contro il Paceco avremo bisogno di tutto il loro apporto per recuperare quella, quel gol. il 2-1 in trasferta due sì. uno, il 2-1 di Bratano il 2-1 di Bratano dell'apporto dei tifosi per ribaltare questo risultato e quindi invito tutti a seguirci e a darci la mano che ci serve per poter centrare questo obiettivo storico, dopodiché eh, se noi riusciremo ad andare in finale o dopo se oggi non dovessimo riuscire ci sederemo a tavolino e parleremo con, i, con il mister e i calciatori per cercare di capire la prossima stagione, però mi sembra un po' prematuro abbiamo ancora un obiettivo che è fondamentale. Io sono sicuro che Castelbuono a Luigi Failla farà di tutto e di più perché intanto il campo lo consente, secondo i giocatori sono all'altezza del compito, il mister non è da meno, la dirigenza voglio dire si stringe sempre attorno ai ragazzi come, come fa la chioccia con i propri pulcini, ecco, è giusto che sia così, quindi ci aspettiamo oggi pomeriggio, vi aspettiamo tutti quanti alle ore 16 se non erro al campo, sì, ultimo, ecco, al campo sportivo Luigi Failla di Castelbuono e una squadra che non è soltanto castelbonese ma principalmente oggi bisogna dire e una, una, una, una compagine Madonita quindi voglio dire dovremmo tifare tutti quanti dei paesi vicinori perché è una rappresentanza della nostra eh, della nostra terra tra, tra nella Sicilia c'è un, un altro pezzo di Sicilia che si chiamano madonie e quindi ben venga eh, la tifoseria a supportare questa squadra che sinceramente per quel poco che ho visto da tifoso è galoppa, galoppa a pieni ha sprombattuto sembra il bar, il barca non quello di ieri sera ma sembra il barca eh, No, no, no, quello no, di... se no, no fare il fare... Barca di qualche anno fa che vinceva le Champions, ecco, esatto. ecco. oppure il Bayern Monaco, ecco, così siamo esatto, più quelli, siamo No, tra ma qui, quindi eh, al di là degli scherzi, hai centrato un, una, una cosa fondamentale: tu, da, da buon intenditore, da persona acuta quale sei sempre stato, hai centrato una cosa fondamentale. Vedi, noi giochiamo oggi con il Paceco e, e quasi sicuramente in finale è andata in Reca al Parliamo una squadra della provincia di Enna e una squadra della provincia di Trapani. Io invito anche tutti i tifosi del circondario a venirci a sostenere perché è un orgoglio appunto per le Madonie dove riuscire a centrare la finale di Barcellona, come al di là della sana rivalità sportiva è chiaro che eh, saremo noi a tifare Cefalù a Rocca perché tra una compagine della provincia di Messina e una compagine a noi vicina noi saremo là a sostenere i tifosi del Cervalo per per cercare di centrare la promozione del Cervalo guarda io non vorrei dire non vorrei dire un'eresia che Fabio però io credo che oggi i campanili non servano nulla serve l'aggregazione e il calcio come tutti gli altri sport aggrega e non disgrega purché sia fatto in maniera voglio dire civile democratica e con passione sportiva io mi, mi auguro che i madoniti che siamo orgogliosi almeno ci chiamiamo più Maurini Castelbonesi Pollinesi Gancitani ci chiamiamo eh, a ragion veduta eh, la politica lo fa già e dovremo iniziare a farlo anche noi di dove sei sono Madonita per dire che siamo un popolo eh, all'unisono che abbiamo la stessa cultura, lo stesso ceppo, forse cambia l'idioma eh, della lingua e il dialetto però per il resto abbiamo le stesse tradizioni per cui siamo un grande popolo e dobbiamo di fare tutti quanti oggi per Castelbono perché vinca eh, che fa, fa, passi il passaggio del, del, eh, della semifinale quindi arrivare in finale perché no. Me, me lo auguro, ce la metteremo tutta oggi per cercare di regalare questa finale storica in Tifosi, ai nostri tifosi, a tutti quelli che ci seguono. Presidente, io ti lascio alle tue incombenze, so che stai preparando il terreno, nel senso di grazie e no, mi calciatori. Conto, sono al campo sportivo, siamo, e siamo ci sono i collaboratori insieme a me che stiamo segnando il campo, lo stiamo bagnando, ci stiamo preparando per lo spettacolo di oggi, perché il calcio è uno spettacolo. io ci sarò, disse una volta Cesare allora, io ci sarò di sicuro l'augurio, anzi, l'imbocca al lupo per oggi pomeriggio alle 16 campo Luigi Failla di Castelbono chi eh, naturalmente ha, eh, non ha non è impegnato sul lavoro ma volesse godersi una bella partita beh, venga a Castelbono fa due cose, si gusta un buon gelato e si siede negli sfalti a gustarsi una bella e stupenda partita grazie ancora all'amico eh, Fabio, no, grazie, grazie a te Pietro. una grazie, grazie, grazie ragazzi tente. di Bocca al lupo da parte anche grazie. dello staff di grazie. Cirena Un saluto a tutti i radioascoltatori, grazie Filippo, ciao. Grazie Presidente, allora buon lavoro in bocca al lupo anche a voi. e Allora a questo punto io direi eh, dovevo concludere il discorso della... Ehm... delle impronte calzature perché veramente veramente due negozi straordinari Campo Felice Rocella e, e Castelbuono andateci perché i prezzi sono straordinari a fronte della qualità che è veramente straordinaria delle firme che avete appena sentito ma le qualità sono veramente, la qualità delle scarpe sono veramente fattive eh, 49 euro 59 euro anche 19 euro soprattutto la linea, la linea mare e quindi avete la possibilità di mettere i vostri piedi nelle scarpe non solo perché c'è la firma ma perché sono fatti bene ve li tengono freschi e potete camminare camminare, camminare senza mai stancarvi io direi di fermarci un attimo se la regia mi supporta su questo direi di mandare qualche brano musicale o se ci sono dei consigli per gli acquisti e poi riprendiamo con, la, con, altro, con un altro argomento, linea alla regia the <laughs> not Counting on you at my door Did you forget about how we ran around I don't know why it don't take me downtown anymore Anymore I got some platforms sitting in the corner They want to stroll on a city side walk I got a dress that'll show a little uh, But you ain't getting on. Uh, You don't come pick me up You showed me all You might be tired, but I'm not And I don't know why you don't take me downtown Like you got anywhere better to be Talk it up and give me the go round round Like a good time tease And I'm only counting on your cancellation When I should be counting on you at my door Did you forget about how we went around? I don't know why it don't take me downtown anymore Be counting on your cancellation when I should be counting on you at my door. Don't you forget about how we ran around? I don't know why you don't take me downtown anymore. Allora, due notizie fondamentali che mi hanno un po' colpito la prima riguarda appunto lo sport il calcio, ieri sera abbiamo assistito alla disfatta al volto insomma contriso, triste di uno dei più grandi campioni di calcio del mondo, stiamo parlando di Messi questo argentino che gioca nel Barca, nel Barcellona ma ieri sera era in panchina ufficialmente perché insomma ehm, il club non voleva eh, sprecarlo, non voleva sfruttarlo in quanto era un po' fuori forma e quindi poi il campionato ce lo prosegue, mancano 5 punti affinché il Barcellona possa rivincere, il campionato spagnolo <coughs> è annata il 2013 ha portato veramente molto male alle due compagini di maggiore spessore sportivo tecnico come il Barcellona e il Real Madrid eh, due squadre tedesche il Bayern Monaco insomma, e il Dortmund hanno dominato la scena meno il Dortmund verso il Real Madrid ma è riuscito a passare lo stesso il turno eh, eh, questo Bayern addetto da, dai professionisti del calcio dai commentatori e dai cronisti è veramente un settimo cavalleria cioè in tutti i settori Tecnicamente forbito, fresco atleticamente, eh, molto preparati, lottano su tutti i palloni fino all'ultimo, raddoppiano la marcatura, non lasciano respirare il Barcellona che ieri sera ben poco ha potuto fare per ribaltare. quel fatidico risultato avuto a Monaco dove il Bayern appunto aveva già inflitto 4 gol al Barcellona e quindi ieri sera nel New Camp di Barcellona bisognava ribaltare questo risultato che sembrava A Prima Chitto, a quanto difficile, lo stesso Messi, la stessa dirigenza, non credeva che ciò si potesse verificare. Sul campo poi sono visti dei veri fantasmi, un Barcellona irriconoscibile come lo è stato, forse... Il, nel primo match di andata con il Milan Vi eh, mi ricordo che è stato battuto 2-0 Dalla squadra rossonera Poi eh, quando si è arrivati al Camp Nou Giustamente lì eh, Il Milan che non ha ancora la, la quadratura Del cerchio bene Non ha una preparazione atletica Ancora al top E non ha quella freschezza pur essendo al 75% giovani eh, Non ce l'hanno fatta eh, Però già lì si notavano alcune falle nella, In questo grande squadrone Che sicuramente resterà nella storia che sarà ancora in grado di far male a qualcuno perché comunque non credo che i giocatori da Messi arrivare anche all'autore dell'autogol, ieri sera c'è stata anche quest'altra beffa, insomma eh, un giocatore, il terzino del, del il difensore della squadra eh, blaugana, insomma ha segnato un autogol su assist eh, di sinistra eh, di uno dei più grandi giocatori che ieri sera, eh, grande non perché abbia eh, tecnica straordinaria ma perché... E ci mette benzina nel motore perché corre più veloce degli altri e insomma il francese ieri sera ce l'ha fatta e ha fatto fare addirittura l'autocoll a uno dei difensori più importanti del Barca sono usciti eh, giocatori, sono stati sostituiti giocatori che era eh, impossibile pensare che potessero essere sostituiti quindi ieri sera tutto è andato storto, tre reti prima, quattro all'andata tre al ritorno addirittura a New Camp di eh, Barcellona questa squadra si è sfaldata e quindi ha, riportato, ha portato a casa un risultato del tutto negativo Negativo sotto il profilo del gioco, ma anche sotto il profilo, ahimè, del risultato. Sette gol in due partite, insomma, lascia molto a desiderare. Questa era una cosa che ho visto la partita, mi è molto piaciuta, mi ha appassionato e ho tifato onestamente Bayern, perché insomma, eh, pur essendo germanici, pur essendo eh, Panzer, però, però hanno dimostrato di, di avere tecnica, di avere qualità e soprattutto idee chiare sul campo di gioco. Chiudo questa parentesi per aprire un'altra, ieri sera a porta a porta per la prima volta mi pare nella storia di questa trasmissione il conduttore, il dottor Bruno Vespa, ha voluto. che nelle poltrone dove di solito si siedono personaggi di diversi mondi ma comunque il gota, no? del, del, i VIP cosiddetti della gente che conta ha voluto la gente invece che a questo mondo purtroppo non conta proprio nulla c'era una famiglia che da due anni vive in una macchina e come lei tantissime altre famiglie queste cose non li sentivamo dai tempi della seconda guerra mondiale il post bellum, cioè dopo, dopo la guerra eh, ripartì la ricostruzione d'Italia c'erano tantissimi poveri, analfabetismo eccetera, l'Italia allora ce l'ha fatta eh, sentire queste cose in televisione come sentire la signora in un bar che diceva, eh, peccato che quel signore lì di Calabria ha sparato a un carabiniere e se avesse sparato a un politico, insomma, eh, non ci saremmo dispiaciuti, questo in buona sostanza era eh, l'argomentare. Eh, poi è intervenuto uno dei più grandi opinionisti, giornalisti, direttore di testata come Paolo Mieli, il quale ha detto sono rimasto sgomento nel sentire per la prima volta rigorosamente in diretta televisiva una persona del, del popolo, insomma, una persona che come tante fa il suo lavoro lanciare ehm, eh, lanciare lanciare questo... questo questa è una tema, sicuramente non è piacevole, eh, bisogna però rendersi conto che adesso indipendentemente del fatto specifico, se questo signore era disperato, se giocavano non aspetta a noi giudicare, aspetta alla magistratura fare il corso che deve fare, ma sicuramente di gente disperata ce n'è tanta, per nostra fortuna gli italiani... Non siamo un popolo di sanguinari, siamo stati definiti spaghetti western, siamo stati definiti pizzari, eh, siamo stati definiti mafiosi, però eh, il popolo italiano, nonostante vessato da tasse, nonostante gravissime difficoltà economiche, ha avuto la dignità e ha la dignità fino ad oggi di non, eh, di non fare stupidaggini, di, di non versare sangue inutile e innocente, cosa che ha fatto questo signore, pur ripeto sempre senza giudicare eh, in un momento topico della sua vita, però insomma, Fatto sta che c'è un carabiniere in fin di vita, se si dovesse riprendere comunque non riprenderà la vita che lui ha, la beffa oltre il danno che è anche ehm, è privo della, della, della propria compagna di vita, la moglie che era morta due mesi prima, è l'unica persona che gli sta a fianco, peraltro molto dignitosamente ha fatto una dichiarazione eh, alla stampa, in conferenza stampa, dicendosi orgogliosa del, del papà. Non è un momento facile per nessuno, non lo è per le forze dell'ordine, ma vi rammento che le forze dell'ordine stanno lì appunto per garantire l'ordine delle cose, della, della, della democrazia affinché non ci siano delitti, anche se poi questi si perpetrano lo stesso. Però insomma, prendersela col carabinieri di turno che ti blocca, perché quello è il suo dovere, non ti può consentire di entrare dentro il Parlamento e fare il fuoco a chi ti pare. Eh, L'unica soluzione è che questo governo che si è appena insediato, capisca finalmente eh, capisca finalmente insomma che l'Italia veramente è arrivata all'osso e che deve adesso posare l'osso per riprendere a ricostruire la carne attorno a questo e ricominciare a mangiare perché in buona sostanza di questo si tratta la gente non riesce più a mangiare i pensionati non riescono più a sopravvivere con una pensione misera di 600, 500 o peggio ancora a volte pensione di 400 350 euro pagare l'affitto, pagare le bollette diventa veramente oneroso i giovani poi non ne discutiamo eh... ed è aberrante che i giovani di 18, 19, 20 fino ai 30 anni non riescono a trovare lavoro pur essendo laureati, fatta eccezione per alcuni, per alcuni, eh, per alcuni aspetti eh, o alcune università soprattutto nel, nel nord che si sono collegate hanno fatto un union con le aziende leader in alcuni settori e quindi assumono questi, questi giovani speriamo, dicevo, che questo governo prenda finalmente coscienza che i politici prendano finalmente coscienza che essere politico, deputato chiamato eh, per me io rinuncerei a farmi chiamare onorevole perché in quanto a onore insomma fino a oggi non dico tutti ma a buona parte non ne hanno dimostrato però certamente eh, devono fare il contrario come diceva Frederick nella lettera fatta agli ateniesi sulla democrazia il politico deve essere al servizio del cittadino Papa Francesco insegna Eh, chiudiamo anche quest'altra parentesi prima che ci raggiunga una telefonata volevo segnalarvi invece eh, Croce Verde volontario sociosanitario Rosario Antonio Anzaldi il titolare postazione medica per manifestazioni sportive che significa che se dovete fare una, una gara sportiva necessita la presenza di un'ambulanza accessoriata eh, perché non si possa avere mai un infortunio sul, sul lavoro, sulla, sulla gara e quindi necessita la presenza di un'ambulanza, quindi Croce Verde vi garantisce questo, la sede è a San Mauro Castelverde. Filiale di Pollina, Cefalù e Castelbono, le dimissioni ospedaliere. Qualora un vostro congiunto dovesse uscire dall'ospedale, eh, l'ambulanza la, di Croce Verde è pronta ad accompagnarvi a casa vostra. Disbligo pratiche e documenti sanitari. Sede di San Mauro, Castelverde, 360 866 082 o 333 402 7332. Croce Verde, mi raccomando, volontario socio sanitario. Abbiamo al telefono? Non c'è al telefono? Che è successo? Dopo è caduta la linea, ho capito. E allora ehm, dicevo che eh, ecco dicevo di fermarci un attimo perché così spezziamo con un po' di musica, ci ascoltiamo un bel brano e poi al rientro vediamo di trovare se la linea lo consente il eh, secondo ospite della trasmissione, il dottor Pietro Fer. allora rieccoci in diretta siamo sempre in attesa di collegarci con il dottor Pietroferro per capire eh, quest'anno se si faranno sicuramente si faranno alcune manifestazioni ma eh, certamente il patto di stabilità vi ho spiegato prima in che cosa consiste, cioè l'Europa e poi anche il governo nazionale ha messo un limite e un tetto massimo di spesa per ogni comune ehm, oltre a questo non si può andare quindi si chiama patto di stabilità perché se si va oltre insomma si rischia la bancarotta si rischiano delle sanzioni e il problema è che ci sono artisti e quindi attori di teatro cantanti, gruppi musicali e l'anno scorso ricordo per chi non ha memoria per esempio a Castelbuono è saltato una appuntamento decennale molto importante con il Jazz Festival, e, saltando quello capite che insomma quest'anno andrà ancora peggio, allora se cominciamo a far saltare le cose anche lì la crisi comincia a farsi sentire, ne parleremo con il dottor Pietro Ferro, eh, vediamo se sì, la linea è stata ripristinata, grazie alla regia per averci messo l'impegno, eh, Pietro buongiorno. buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Filippo, come stai intanto? Tutto bene, tutto bene, abbastanza, dai. No, ti vedo pimpante. Insomma, io stavo dicendo che i comuni, patti di stabilità, problemi nel fare le serate, problemi per fare teatro, sospensione di alcune manifestazioni anche grosse. È successo lo scorso a Castelbono con il Jazz Festival, che era un appuntamento straordinario. Senti, tu che sei un esperto, prima di parlare di quel libro famoso che tu hai scritto a Pietro Perro da Vinci, e abbiamo spiegato quando sei venuto qui a presentarlo, l'hai presentato a Castelbono. Quindi di questo eh, noi ti rendiamo merito e ti diciamo grazie perché insomma, hai regalato a. ai papà che sono separati un pezzo, un pezzo di, di, di, di, di felicità tra virgolette E, torniamo invece a parlare un attimo di, di spettacoli tu hai, sei un manager hai diversi artisti eh, nel tuo palmarès tra questi il figlio di Claudio Baglioni Giovanni Baglioni che l'anno scorso hai portato a Castelbuono e ha avuto un grande successo perché è un chitarrista insomma di tutto riguardo ed è una sicura promessa artistica per quanto attiene l'Italia e non solo eh, come, come ti stai muovendo in un, in un momento nel quale c'è questa crisi economica in le regioni eh, gli enti locali non hanno dei i fondi per poter ehm, approcciare con gli spettacoli nel palinsesto estivo. Tu come ti come ti stai muovendo? Ma eh, guarda, vabbè intanto ti ringrazio per le parole che hai detto prima e è stato un piacere insomma, essere, essere lì da voi e, e, e a poter appunto presentare anche il mio libro, um, sul, sul discorso dei spettacoli sicuramente um, spettacoli, um, diciamo parliamo, parliamo più che altro di, di cultura, nel senso che sì, sì, sì, credo sì. che Oggi in Italia più che mai si aveva bisogno, secondo me, di, di, di poter andare a riscoprire, eh, a ritrovare quei, eh, quei valori che, sono, che si fondano proprio attraverso la cultura, ehm, di cercare il bello no, delle, delle cose, quindi eh, anche in un momento così di difficoltà eh, io credo che la, la, la capacità di, di, di, di poter capire o intravedere quali sono le, le, le, eh, così, le proposte o comunque gli artisti che eh, possono essere graditi al pubblico adesso mh, ti dico io ti, ti parlo ehm, oltre che da un punto di vista musicale adesso mh, io mi sto occupando anche di, di, di proprio di dell'entertainment dell più puro ehm, tant'è che adesso, per esempio oggi siamo in partenza per ehm, eh, Uno spettacolo che è il, il, il Motor Show eh, con il quale collaboriamo, e insomma mh, è proprio oggi, oggi: fresca proprio la prima giornata di prove. E speriamo sia il, il, il là per, per poter poi proseguire una, una tournée lunga, insomma, durante l'estate. Ehm, ecco, per cui credo, credo che, che sia importante riuscire a. A, a diversificare insomma ecco eh, bisogna eh, barcamenarsi in sostanza inventarsi delle situazioni eh, che sì. non sono più consone con quelli di qualche anno fa ma bisogna un attimo vogare in in diverse direzioni Se... sì diciamo che diciamo che il, il, il, non, non si può più essere schizzinosi come magari un tempo ci si poteva permettere di essere e, e, e bisogna rimboccarsi le maniche e, e andare avanti senza basta. Senti insomma. Pietro, fermiamoci un attimo con la campagna cioè con, con, le, con i tour le organizzazioni di vari eventi di cui tu ti stai occupando, sicuramente eh, hai sulla carta molte situazioni però poi bisogna fare i conti anche come tu ben, ben sai, mi insegni eh, fare i conti con il rapporto con l'economia con i soldi, eh, perché senza quelli la serata o gli eventi non si possono realizzare però c'è un governo che si è appena quindi siamo propositivi, siamo positivi e speriamo che tutto vada per il meglio ti volevo invece chiedere la tua penna, la tua mano è ripartita a scrivere perché tu hai scritto un libro devo dire, lo ricordo a chi ha memoria corta tu hai scritto un libro molto bello dedicato, quale papà ha separato a tuo figlio ehm, il quale sì. faceva dei, dei disegni eccetera eccetera lì è nato poi Pietro eh, cioè, scusami ehm, Leonardo Leonardo Ferro da Vinci, un ragazzino straordinario eh, e racconti eh, gli aspetti, eh, come dire, più eh, come dire più um... più duri di un padre che non riesce a stare tutti i giorni con il proprio figliolo perché vive con la madre, perché si è separati eccetera. però poi dai speranza a questi padri che possono recuperare, possono avere la possibilità di ugualmente non avendo la, pos la possibilità di vederlo tutti i giorni di riconquistare quegli spazi che si sono persi nel tempo ed è stata una presentazione, un libro che ho letto poi, che lascia veramente eh, lascia delle tracce indelebili nella mente di chi come, come la maggior parte degli italiani oggi eh, siamo padri separati Eh, è stato un libro scritto molto bene, molto fluido eh, diretto, senza tanti preamboli eccetera, quindi ha raccontato la verità nuda e cruda di quella che è la storia poi di un padre separato eh, con delle differenziazioni, evidentemente tra un caso e l'altro, su questo non ci piove la tua penna ti spinge perché scrivi bene, no? Eh, scrivi bene, racconti ti ringrazio. no, no, racconti bene, per cui la domanda che ti pongo è molto spontanea pensi di fare una seconda edizione di scrivere qualcosa ancora di interessante perché di quello tu scrivi, non scrivi delle, delle cose campate in aria o delle cose effimere eh, o delle cose che cioè, non, non si realizzeranno mai di fantasia nella vita, ma scrivi delle cose concrete. Hai nel cassetto qualche manoscritto che poi si trasformerà in qualche nuova, um, nuova tiratura di libro? Ma guarda, allora... Ehm... devo allora devo dirti che eh, per quanto riguarda la scrittura ehm, l'ultimo periodo qui devo dire che mi sono sono, sono un, un po fermo però comunque il mm, c'è un un progetto che comunque avevo avevo iniziato eh, che non è iniziato da moltissimo eh, sul quale comunque sto lavorando mm, mm, mm, Sinceramente eh, non voglio neanche... Allora, eh, è, è un, un, um, una storia, un racconto um, che eh, porta dentro anche... Eh, uh, uh, Sì, un, un degli aspetti aspetti eh, della vita della vita sociale che però mh, viene mh, eh, così raccontata in una, in una forma insomma un po' fantasiosa non anticiparci ecco, nulla ehm. ce lo devi fare però... soltanto soltanto <ride> leggere punto, basta non, non anticipiamo nulla perché io eh, le cose amo poi leggermele no, al lume di candela nell'atmosfera giusta se tu anticipi le cose c'è qualcosa di nuovo allora quindi tra qualche tempo sì. avremmo l'opportunità di eh, rileggerti sì. che è un passione Credo passerà un po' di tempo però eh. Noi non Perché siamo comunque... vecchi. Come? <ride> Noi non siamo vecchi, aspetteremo. No, no, no, no. Poi insomma io io sono sono una persona a a, a cui piace insomma eh, così eh, scrivere cose nuove, inventarsi delle cose, insomma ehm, avevo buttato giù anche una anche se questo è è un sogno un po' più ambizioso anche da un punto di vista poi della della realizzazione una, una sceneggiatura per un film ma insomma ved eh, oh, vedremo c'è sempre, vedremo, sempre una prima volta non anticipiamo nulla <ride> è un sogno che io ti auguro che tu possa realizzare il più presto possibile ma la cosa che mi auguro è di poterci incontrare il più presto possibile e presentare quest'altro libro che sicuramente sarà straordinario parimenti al primo io ti lascio perché il tempo per te ti danno per me il eh, Big Ben ha detto stop eh, i tempi radiofonici <ride> non mi consentono di spaziare di più però sappi che ti vogliamo bene eh, ti siamo stati vicini ti vogliamo sempre sì. bene e speriamo che ti, ti faccia delle cose belle per come hai fatto adesso un bacio al piccolo Leonardo perché sicuramente questa è la grande sfida del futuro per te e per tutti i genitori come te grazie ancora Pietro mi raccomando buona estate buon divertimento e eh, che Dio ce la mandi buona anche a te anche a voi a tutti grazie a Pietro grazie Ferro grazie e buon no, lavoro ancora grazie. ciao, linea alla regia E allora ieri festa, primo maggio festa dei lavoratori, beh insomma c'è poco da stare allegri, c'è pochissimo lavoro e niente, bisogna aspettare, bisogna stringere la cinghia bisogna avere pazienza volevo ricordarvi in conclusione perché sono le 13 5 minuti quasi, mancano eh, pochi minuti alla conclusione del programma, abbiamo già terminato, per iduitica del mare, il meglio del mare, lo trovate a Castelbuono in, eh, in via Vittorio Emanuele 40, mentre lo trovate a, eh, a Cefalù in piazza Cristoforo Colombo 8, perché ve ne, ne parlo, perché il pesce è freschissimo appena pescato dal mare poi ci sono dei piatti pronti come gli involtini di pesce spada come i sughi che potete portare subito a casa basta riscaldarli e la pasta è pronta perito ittico del mare eh, Cefalù e eh, naturalmente Castelbono, eh, telefono 0921 672 374, buoni acquisti e buon appetito, poi per le vostre campagne, per tutto quello che necessita, impianti a goccia, tubi, di irrigazione alle ah, gocciolanti i raccordi i ricambi oppure le motoseghe eh, di, di Alpina per esempio eh, oppure e eh, c'è anche il centro assistenza attenzione le motozappe della porta ed altre marche oppure i quad per il tempo libero cioè quei, quei motori a quattro ruote potete sbizzarrirvi come vi pare a girare nelle campagne eh, tutto per la campagna le roncole le motoseghe le, le forbici tutto quello che necessita dovete andare da Salamone e Genovese S.N.C. info chioccio It cerda www.salgen.it oh, per le stufe a pellet di questi periodi fino al 30 giugno c'è lo sconto pensate il 50% la, la firma più prestigiosa delle stufe è la nordica sia a pellet che a legno mi raccomando andate da Salamone e Genovese e trovate tutto quello che vi necessita anche per il vostro riscaldamento ma per la vostra campagna chiudiamo con i problemi con problemi di denti problemi di denti bisogna andare allo studio della dottoressa Domizia Di Pazio perché è specialista in ortodonzia e c'è anche lo studio associato di odonto la dottoressa Domizia Di Fazio riceve in via Sant'Anna 8 bis e naturalmente è specializzata perché eh, se lavoriate poi ha fatto la specializzazione in ortodonzia quindi problemi di denti, di difformità dei denti eh, bisogna rivolgersi alla dottoressa Domizia Di Fazio che farà in modo di allinearveli mentre per attiene l'ortodonzia, quindi estrazione, cura e impiantologia bisogna rivolgersi allo studio associato che è nello stesso studio di via Sant'Anna 8 bis della dottoressa Domizia Di Fazio Cosa dirvi, io devo ringraziare gli ospiti, il presidente della Polisportiva... Eh, di Castelbuono, Fabio Capuana che ci ha largamente eh, illustrato eh, il galoppo di questa squadra madonita e il supporto che ha chiesto a tutti i, madonie, a tutti i madoniti perché comunque è Castelbuono è incastonata in questa gemma che si chiamano madonie e poi bisogna ringraziare anche il dottore Pietro Ferro, vi ricordo per chi non lo conoscesse ha un management di tutto riguardo tra questi il figlio di Claudio Baglioni che gestisce da qualche anno e abbiamo parlato di un libro che lui ha scritto, di quello che vorrà fare nel futuro e naturalmente degli spettacoli e ahimè, se il fatto di stabilità verrà sciolto finalmente si potranno fare un buon lavoro al governo perché avrà tanto a lavorare un grazie alla parte tecnica a Santi Genovese che come sempre è squisitissimo nel, è molto professionale in quello che fa e grazie a voi per essere stati con noi agli sponsor da parte di Filippo Grosso buon weekend a tutti arrivederci e a risentirci domenica in differita dopo le 9.30 per chi volesse farlo invece su podcast repliche lo può fare su www.crmperedio.it oppure la prossima settimana giovedì prossimo stessa ora stesso programma da parte Un bacio a tutti e buona domenica. Abbiamo trasmesso Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo